Prefață. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, 1 în 5, cu 21. Mulțumesc cu recunoștință Domnului care m-a chemat din întunericul păcatului și al morții la mântuirea Lui minunată, făcând un -mi parte de harul luminii și al vieții. Cum aș putea să-i dovedesc mai puternic și mai desăvârșit mulțumirea și recunoștința mea? Și o voi face... Contopindu-mă cu el și cu lucrarea lui, întărind și înnoind legământul cu el, dovedind practic că sunt urmașul său și lucrător pe ogorul Evangheliei printr-o trăire sfântă și evlavioasă înaintea lui și înaintea oamenilor, silindu-mă clipă de clipă după puterea pe care mi-a dat-o să înmulțesc talentul ce mi-a fost încredințat și să nu-l îngrop, în pământul îngrijorărilor vieții, Luca 21 cu 34, răscumpărând vremea la maximum, Efeseni 5 cu 16. De mulți ani, Domnul mi-a pus la inimă cercetarea scrierilor vechi creștine ale credincioșilor de atunci, Sfinții Părinți, care alături de Sfânta Scriptură sunt un tezaur nesecat de învățătură și un îndemn la o viață duhovnicească după voia lui Dumnezeu. În aceste scrieri se găsesc adevărate perle ale adevărului dumnezeiesc, adevărate comori de înțelepciune. Ele însă, datorită vechimii și datorită altor factori, nu sunt cunoscute de masa poporului credincios. În limba română au fost traduse în număr foarte mic și tipărite într-un tiraj destul de redus, Așa că foarte puțini au ajuns la ele, cei care întâmplător au citit câte ceva n-au putut înțelege prea mult, fie din cauza limbii greoaie în care de cele mai multe ori erau traduse, fie din cauza lipsei de sistematizare în traducerea operelor. Traducerile făcute în unele cazuri nu au avut drept scop netezirea drumului mântuirii, ci satisfacerea unor curiozități științifice. Pentru frățietate aceste comori zăceau într-adevăr îngropate. În lucrarea de față, prin ajutorul și călăuzirea Domnului, am căutat să aleg ce mi s-a părut mai frumos, mai limpede și mai folositor pentru mântuire. Am ales gândurile și cugetările cele mai ușor de înțeles, care, fără prea multe explicații, să arate drumul spre desăvârșire. Am ales părțile care fac să strălucească mai puternic adevărul biblic. Am ales mărgăritarele. La sfârșitul cărții, în ordine alfabetică, sunt arătați autorii cu o scurtă biografie. Aceasta este prima colecție, căci în scurgerea vremii cercetând mai departe aceste scrieri vechi, voi continua strângerea de gânduri și cugetări frumoase, ca ele apoi să poată folosi tuturor celor dornici după adevărul mântuirii în toate privințele. Facă Domnul ca aceste comori dezgropate să îmbogățească pe toți câți le vor cerceta, pentru ca numele lui să fie slăvit și mai mult, iar lucrarea lui să propășească mai desăvârșit. Slăvit să fie Domnul, Nicolae Moldoveanul